Сутеніло. З обох боків розпочалася серйозна стрілянина. Стрільці вони були добрі, клали одні одних на повал. Була вечірня пора, сонце зайшло за куряву, і доки вони добрали, що самі з собою б'ються, ми підійшли з флангу і допомогли їхньому горю. А там настала ніч, і третій бій. Адамкенківської вигадки скінчився сам. Адаменко дістав кулю в рота. Вона пробила язика і вийшла десь коло потилиці. Я одвів його до знайомого лікаря в лікарню, а сам, глибоко зворушений, став ходити округ лікарні чекати ранку та оббивати нагайкою листя на деревах. І на ранок я пробрався до Адаменка, він був сам у фельдшерській кімнаті і в ліжку належав. Я побачив, що він ходить по кімнаті з кутка в куток. Це був велетень майбутніх днів і недрібної породи. Голова вся в білому, видко лише ніс та очі. І я затрепетав, які вони були червоні й страшні. На ліжку лежала дівоча сорочка і спідниця коралі й намисто, його небівщиці. Він побачив мене і ніби хотів заговорити простреленим язиком та махнув рукою. Щось, мов сльоза, закрутилося і заблищало в його оці. «Нічого, ще наговорися», – сказав йому я. «Ми тобі телячого язика пришиємо. А в самого аж крутить у серці, не дуже веселі виходять мої жарти. Він підійшов до стіни і став писати на ній пальцем жахливі слова про неминучу суку смерть, яка його хоче задушити в ліжку, та він на ліжко не ляже. Хай вона прийде до нього, до стоячого, і різні прокльони. Я відповідав йому теж пальцем по стіні і вголос проказував свої написані слова, і про що ми говорили, вам не цікаво. Потім ми потисли один одному руки, і я вийшов перебалакати з лікарем. А коли повертав назад, почув постріл з моєї стукалки, і Адаменко стояв посеред кімнати, з грудей, як із щопа, била кров, в очах у нього було порожньо, і він упав на підлогу. І далі. Продовжуйте мітинг без мене. Федір Іванович глянув сюди раз і другий. Іду вже, Федора Івановичу, іду до Мартена. І хай це буде останній раз, що я на роботі промову сказав. П'ять років стоїть наша держава. Варитимемо сталь всіх сортів. Любитимемо нашого Леніна. Хай живе завзятий. Невідступний шлях до соціалізму – слава нашому Донбасові і вічна пам'ять загиблим бійцям.